garizu maaldiko bigarren asteko barikua. Evangelizoa salmateoren liburutik. Aldiaretan Jesusek esan eutzen abade buru eta herriko zaharrei, entzun parabola hau. Binbatean nagusi batek mastia landatu eban eta esi zinguratu. Bertan dolarria egin eta torrea eregiban. Gero nekazari batzuei errentan itxirik urrunera joan zan. Matxabatzeko zasoia heldu bere morroiak behaldu zituan nekazariakana, frututik egokion partea jasotera, nekazariek ostera morroi heldu eta batan jo bestia hil eta bestia harrikatu egine bezan. Barriro beste morroi batzuk bialdu zituan aurrekoan baino gehiago, eta arei ere beste hainbeste egin eutzen. Azkenean bere semea bialdu eutzen bere kautan esanez izango reutsoe behirunean ire semeari. Nekazariek ostera semea ikustean esan eutsoen alkarri onordekoa da, hil eta geuretzat izango da ondarea. Eldu, maastitik kanpora bota eta hil egin egin. Jesusek itzando eutzen. Zer egingo eutzen ekazari horrei maastit jabeak etortean? Erantzune eutzen. Errukki barik hilko ditu eta bere sasoian frutua emongo eutzen beste nekazari batzui itziko eutzen maastia. Jesusek esan eutzen. Ez aldo zue liburu santuan bein ere irakurri Etxegilek bastartutako arria giltzarri eginda, jaunak eginda bori gure begien harrigarri garri Horregaiti dinotzuet, jainkoaren errainua zue ikendu, eta frutua atarako deutzen herri bati emongo deako. Parabola honek entzutean, abade buru eta farizeuak, jesusek eurek aitik ziardu ala jabetu zidan, eta atxilotu guran ebiltzan, baina jentearen bildur ziran, danek profetatza teuken Olango paraboletan ez daigun bizkorregitzo geure buruak astintzera, gure txarkeria ikustera, edo jainkoa ganako dugun zintzotasunik ezaren bila, edo nortzugleok ezan Jesusen zemaipean, arek baino harinago geuk epaitxu eta zigortzeko. Ikuz daigun ezaren aurretik, jainkoaren ze irudie moten deuskun Jesusek. Eta sartuko gara parabolearen erraietan. Zelango jainkoa aurkesten deuskun hemen Jesusek. Zelango maitasun egintzak agertzen deutzozan bere maztiari. Zelango askatasuna emoten deutzon bere herriari. Eta zelango esker txarra hartu behar dauan. Eta orain ere, hauzian esku hartzera deitzen ditu Jesusek bere etsaiak. Beste baten sinagogan, beso igarra, eukan gizonari, osatu beharjakonala ez, galdetzean mutu gelditzu zidan. Orain goan, buru dira epaigaiztoa emotera. Zenierrez, egiten jakun epaigaiztoa inorgaitzestea baina ez da hori jesusek bilatzen dauan jesusek jainkoaren bihotz maikalea errukitsua agertzen dau arenaren antzeko bihotzak nahi dauz bere inguruan baina bihotz gohorregiak ezete ditu aurkitzen. zer keroaten ete gaitu geure iritziko ez dana errez gaitzestera zer gaitik emoten ete duzku min beste niritziak geurea langoa espada ezetidoguz astertu behar gure iritziak, batez ere besteak epaitzera eta gaitzestera eroaten gaituenean salmoaga zotoitzean hau zer repikatuko dugu ekarri gogora jaunak egin dituan mirariak Ekarri gogora jaunak egin dituan mirariak. Gosea bialdu eutzen lurraldera, kendu eutzen laguntza guztia, bazan gizon bat aurretik bialdua, jose morroitzat salduak. Ekarri gogora jaunak egin dituan mirariak. Katez lotu eutxo ezan burdinez estutu samea. Are, kitagarritakua betesan arte, jaunaren hitzak egiaztatu eban arte. Ekarri gogora jaunak egin dituan mirariak, erregek agindu eban askatu egiela, herrien buruak handik atara egiela. Bere etxe nagusi eban hautatu, bere ondasun guztien buru. Ekarri gogora jaunak egin dituan mirariak.